Radioverkopiiste Ja se kirjoitti Jefamo Fantasmikin Hyvää iltaa teille kaikille. Kello on neljä yli yhdeksän illalla ja minä olen Jefu ja te olette kuuntelemassa tällä hetkellä Melancolin melodioita. Ja tämä on meikäläisen ensimmäinen solo täällä radioverkossa. Kiitoksia vain. Tota että sain, sain tulla tänne teidän, tota, teitä, piinaa, teitä piinaamaan seuraavan kolmen tunnin ajaksi. Ja ajattelin nyt tässä tämän kolmen tunnin aikana, että vähän tutustutaan, tutustutaan teidät tähän meikäläisen ohjelmaan ja tähän menoon, millainen tämä minun ohjelma on oikeastaan aina ollut. Koska tällä ohjelmalla on... Pitkät ja oikeastaan itse omalla niin radio radiotoiminnallakin on ollut vähän niin kuin pitkät, pitkät perinteet. Mä olen tehnyt, tehnyt ohjelmaa viimeisen 14 vuotta. Tänä vuonna tulee itse asiassa tuo 14 vuosi. Olen tota, on, on radio-ohjelmaa tehnyt. Aluksi on tehnyt siis tuo, täällä tota, kotepaikkakunnallani nuorisotoimelle tota, niin, radio radioohjelmaa ihan, ihan tota, niin, taajuuksille asti ja sitten sitä kautta taisinko tehdä kahdeksan vuotta ensin taajuuksille ja sitten tuota, jossain kohtaa kävi sillä lailla, että taajuudet putos ja sitten muututtiin täysin nettiradioksi sen, sen tota, ohjelman kautta. Mutta sen voin sanoa, että esimerkiksi tämäkin ohjelma, niin tätä Tätä Melankolian Melodiat-ohjelmaa olen pyörittänyt tosiaan vuodesta 2017 lähtien, että on, on tälläkin ohjelmalla jo, on jo niin historiaa taustalla, mutta jotta mä en heti alkuun niin tota, kaikkia omia, omia luotajani niin, saisi sais tota käytettyä, niin Mie pistän teille musiikkia soimaan. Tuo edellinen biisi muuten, minkä kuulitte, oli nimeltään Welcome to the Circus. Ja sen oli esittänyt Five Finger Death Punch. Äh, Levyltä After Life. Tän, tän vuoden musiikkia. Tuossa, tota, ö, oliko se nyt huhtikuussa julkaistu se levy? Mutta tervetuloa minun puolestani Melankoleen pariin. Seuraavana biisinä on Joe and the and the Blackheartsin kappale I hate myself for loving you. Lävyltä up your alley. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. melodiat kylmempää jo vuodesta 2017. Hyö. Kyllä. Kylmempää kyytöä vuodesta 2017 sanoi tuo jinkku. Ja mikä homma on tämä, tämä tota melankolia melodiat? Tämä on tota, ö, vuodesta 2017 pyörinyt ohjelma tuolla tota, aluksi tosiaan siellä nuorisoradion puolella puolella. Se oli niin kuin meikäläisen nimeämä se ohjelma, että ohjelman ideahan silloin oli olla semmoinen vaan, vaan puhtaasti minun pään sisäisten ajatusten niin kuin purkupaikka ja mulle itselle semmoinen, että nyt mä pystyn toteuttaa niin sellaista tavallaan niin kuin moneen suuntaan olevaa ohjelmaa, että siellä on niin kuin et siellä on kaikenlaisia haastatteluita ja siellä on kaikenlaista sitä, sitä sun tätä ja monen suuntaista, koska mulla, oli, mulla on ollut, on vieläkin kyllä vähän, mutta tuota, ol, oli ennen, ennen Melankolien melodioiden, melodioiden aloittamista tämmöinen yhteinen ohjelma ystäväni kanssa, jonka kanssa olen tässä viime aikoina tehnyt lähinnä tuossa joulun alla semmoisen pienen jouluetkolähetyksen, niin tai tota, jouduetko ohjelman, niin hänen kanssaan oli, yhteen, ö, oli silloin yhteinen ohjelma nimeltä Radio Revolution, ö, joka sitten tavallaan, kun se profiloitui mun ja kaverin ohjelmaksi, niin mä ajattelin, että ehkä mä luovun siitä nimestä niin kuin omien soolo-ohjelmien osalta ja alan nimeämään mun omat henkilökohtaiset ohjelmat jollain toisella nimellä. Ja tämä tota, nimi tuli itse asiassa, tämä melankolia Melodiat tuli siitä että mä olin, olin tota, matkalla Tampereelta tänne pohjoiseen ja, ja ö, unettoman yön seurauksena ö, yöjunassa, niin siinä pyörittelin, pyörittelin tota, soi, soi, niin, ö, musiikkipalveluita ja kokoilin, kokosin vähän semmoista ö, niin kuin, vähän niin kuin läppälistaa että että tota, niin tämmöistä mahdollista radio-ohjelmaa varten, että voisi soittaa vähän, vähän ö, niin rennompaa, vähän ehkä semmoista matalavireisempää matala musiikkia siinä ohjelmassa, ja se sitten se nimi tavallaan tuli siitä, että se oli semmoista hyvin melankolista ja hyvin niinku rauhallista se musa, mitä olin siihen valinnut tai ainakin sellainen, sellainen fiilis siitä tuli silloin, kun mä tota, sen, sen siinä, tota, siinä junassa, niin, ää, junassa valvoessa kehitin itselleni ja, ja kokosin sitä soittolistaa siihen. Niin, niin tota, et, ää, ja tämä siis tämä valvominen johtui siitä, että kun mä en, oik, mä en pystynyt olemaan omalla paikallani ää, sattuneesta syystä, että siinä oli, siinä oli tota, samaan, samaan tuota hyttiin missä oli itse, itse tuota, istumassa ja yrittämässä levätä niin levätä tuota, jälkeen niin oli, oli tuota, pari humalaista herrasmiestä vielä kaiken lisäksi olivat kamppailullajiharrastajia niin tuota, voitte kuvitella voitte kuvitella minkälainen tuota, niin kombo siinä oli siinä on niin tuota, että ei, ei välttämättä se kaikista, kaikista tota, niin, ää, parhain mahdollinen komba, että kun on humalaisia herrasmiehiä, jotka on hieman harrastajia että voi olla vähän hengenvaarallinen tämmöiselle äh, hintelälle, tai <tä, tämmöiselle tota, hieman niin, äh, oloselle nörttipojalle, tai nörttijäbälle semmoiset, tota, niin... Äh, äh, Tämmöinen, tämmöinen niin yhde, yhtälö, voisiko sanoa, vaikea, se on vaikea löytää suomeen. suomen kiel on erittäin vaikea minulle välillä. Niin, tota, Tämä on, on, on siis, tää on siis ihan, ihan todettu juttu, että mulla välillä menee, menee sanat sekaisin ja senat sekaisin. Mitä liian muuta kumminkin, kun vähän, vähän tota, menee extemporella joidenkin näiden, näiden juontojen kanssa. Ei tule ihan, ihan täysin suunniteltua. Mutta tästä itse ohjelmasta, tästä rakenteesta voin sanoa sen verran, että meillä tässä tämän, tämän ohjelman puitteessa tämän kolmen tunnin aikana, niin tulee, tulee olemaan tässä kohtapuoliin ö, semmoinen musasegmentti kuin reminää. Ja reminää on musasegmentti, jossa tota, soitan uu, jonkun uuden biisin. Ja semmoinen, mikä on vastikään julkaistu, ja siellä, tota, siellä nyt tällä kertaa on ehkä semmonen, minkä nyt voi voitte varmasti arvata, että mikä sieltä on tulossa, jos, tota, jos olette vähänkään mediaa seurannut, niin voi olla, voi olla vähän semmonen, että no se nyt on vähän pakko <laughs> semmoinen pakkosoittobiisi, <laughs> niin ajattelin, että, että semmoisella pääsee hyvin, hyvin tähän niin kuin, ohjelmaan kärryille. Mutta sitten myöhemmin ohjelmassa on esimerkiksi mun tällainen musajournalistinen segmentti nimeltään, no siitä nyt on aikaa, tai, tai oikeastaan vaan kun me tota, nimennyt sen, vaan siitä on nyt aikaa. Mutta kumminkin tällainen musiikkiournalistinen ohjelmaosio, missä mä otan syvempään tarkastelluun vuosikymmenten, tai menneiden vuosikymmenten musiikkia ja niiden esittäjiä, joiden kappaleet on ehkä joko täysin aikakauniset tuotoksia, tai niissä on jotain muuta, mikä tekee niistä todella todella alaisia nykykorviin kuunneltuna. Että tota, niin, haluan niinku nostaa semmoisia niinku vanhoja hyvin, hyvinkin välillä jopa vähän raflaaviakin biisejä, ja Voin sanoa, että tällä kertaa tämä ensimmäinen biisi, minkä mä siihen olen valinnut, niin ei ole ehkä välttämättä kaikista pahin mahdollinen, mutta, mutta kyllä se ainakin nostaa sen, että se on aikakautensa, aikakautensa tuotos. Ja sitten myöhemmin ohjelmassa on pari muutakin musa segmenttiä, joista toisen, on, toisen olen itse asiassa laittanut käyntiin jo tuossa aamun, aamun pikkutunneilla, kun tota, noita... Näitä suunnitteluhommia on tätä ohjelmaa varten tehnyt. Että siellä tota Instagramissa löytyy minun, minun tota instagram käyttäjän Media Melancolia, niin tota löytyy sieltä storista äänestys, jossa on kaksi yhtiötä tota kilvoittelemassa siitä, että kumman biisin minä soitan. Ja, ja tota, siellä kisailemassa ovat Deep Purple ja Iron Maiden, että jotain, jotain sieltä on sitten tulossa, että katsotaan, katsotaan sitä sitten tässä myöhemmin lähetyksen aikana. Mutta mennään kumminkin eteenpäin ohjelman musa -tota listassa ja täällä olisi seuraavana vähän poppunkkia tarjolla vähän tuonne, voisiko sanoa, että ysärinen 2000-luvun taitteeseen, vuoteen 98 mennään tämän Tän biisin osalta tämä nimittäin on lestän Jake-nimisen yhtyjen kappale. All My Best Friends are Metalheads. Ja sen jälkeen mä nostan erään biisin esille, mikä tota, on myös yle, hyvin tota, normaali osa tätä mun, mun tota, ohjelmaa noin muutenkin. Ja muutenkin se tavallaan se musa-genre siinä on hyvin usein. Tota, tässä mun, näissä mun ohjelmissa öö, yleensä mukana, mutta Less Than Jake, All My Friends, Best Friends are metalheads, ja Metalheadsia. löytyy levyltä Hello Rockview. Laankoilia melodiot ja höyvälsiä ei tämä tahti tanssita. This is a fair request and I promise I will not judge any person only as a teenager. If you will constantly remind yourself that some of my generation judges people by their race, their belief, or the color of their skin, and that this is no more right than saying all teenagers are drunken dope addicts or glue sniffers. ainakaan nuoremmaksi muututa. Ei todellakaan nuoremmaksi muututa. Se oli Less than Jake. All my best friends are metalheads. Ja se oli levyltä Hello Rockview. Ja tää kappale on itse asiassa itselleni tuttu alun perin niin tosta Digimon elokuvasta. Ja nimenomaan tämmöisestä versiosta Digimon elokuvasta mikä on julkaistu täällä Länsimaissa. Ja se oli tämä Amerikan versio, mikä tuotiin myös Suomeen tuossa vuosituhannen taitteessa. Ja siinä kyseisessä tota, julkaisussa ei sitten ollut ihan tota, nämä kaikki, taisiko olla että kaikki kappaleet, mitä, niinku, mitä siinä leffassa oli tai siinä niinku, VHS-kasetissa, mikä oli niinku, kokoelma ö, kahdesta semmoisesta lyhytelokuvasta niin, niin tota, ne oli tämmöistä Ysäriin 2000-luvun alun niin, ö, suosituimpia biisejä, vähän tämmöistä niin sen ajan nuorisomusikia taisi olla, ja muistan itse sitten tämän kappaleen ö, olevan yhtenä niistä, niistä tota, tämän, tämän elokuvaa, tämän, tämän VHS-kasetin biiseistä. Ja kun Digimonista puhutaan, niin yksi osa tätä ohjelmaa, mikä on oikeastaan ollut melkeinpä viimeisen kymmenen vuotta omissa radioohjelmissa osana, osana näitä kaikkia juttuja, niin on ollut, että mä aina tasaisin väliajoin, aina silloin tällöin. Ö, soitan myös anime-musiikkia Ja tuota, mä oon siis sitä pitkän linjan animen katsoja, ja sitä kautta on tullut sitten tutustuttua erilaisiin, erilaisiin biiseihin, ja yleensä mä tykkään soittaa sellaisia anime-tunnareita ja anime ylipäätään, missä on sitten vähän, on sit monen, monenmoista, erilaista biiseä, enpä siis ihan täysin aina samaa sakenresää, tai niistä semmosia anime soita, mitkä on välttämättä kaikista tunnetuimpia, Tietenkin viime aikoina on tullut, tullut koska, niitä, koska nykyään kun on tuo some ja TikTok ja tämmöiset, niin sieltähän noi trendaa, trendaa monet tuota biisit. Niin, tässä on sitten semmoinen biisi, mikä on itse henkilökohtainen, henkilökohtainen, niin tullut suosikki tältä vuodelta. Tältä vuodelta monen, monen tuota kappaleen joukosta, tai monenlaisen anime tunnarin joukosta. Mutta myös ennen kuin, ennen kuin soitan teille tämän biisin, minkä me olen valinnut, niin minä haluan muistuttaa teitä näistä viestintäkeinoista. Eli tota, radioverkolla on oma huutolaatikko, johon te voitte laittaa viestiä. Tämä löytyy radioverkko.fi sieltä niin, tota, sivuilta. Löytyy se huutolaatikko, johon te voitte laittaa viestiä. Sinne voi laittaa tota, myös... Niin, tota, niin, viisi toiveitakin. mahdollisuuksien mukaan kok, pyrin, pyrin jotain soittamaan joita soittamaan ja tota, myös radioverkon IRK kanavalle voi laittaa niitä, niitä tota, toiveita ja viestejä joita sitten niin mahdollisuuksien mukaan luen, luen. ja sitten myös on meikäläisen omaa tälle Discord-kanavan tota, tai mun oman Discord-kanavan tämmönen radio, sillä radioohjelmalle vasittu oma, oma tämmönen topiikki, mihin sitten tässä laittaa viestejä vaikka ihan vaan sitä, että mitä sulle kuuluu, koska siis tää on sitä, että mä niitä, niitäkin luen ja tykkään, tykkään yleensä kuulla vähän, että mitä, mitä mun kuulijoille kuuluu, koska se on, se on itselleni, itselleni tärkeää olla tavallaan semmoinen interaktiivisuudessa, tai niin kuin tämmöisessä kanssakäymisessä mun kuulijoiden kanssa, koska ilman kuulijoita ei näitä, ei näitä ohjelmia oikeasti tekisi. ja, ja tota, ite on, ite on aina niin kuin kokenut sen, että jos sulla on, että interaktiivisuus on tärkeää tämmöisissä, tämmöisissä jutuissa. Mutta siihen anime-musiikkiin, kun mennään, niin tota, tässä nyt kesällä on ollut tämmönen yksi animesarja, mitä me olen tota, tosi paljon tykännyt katsoa. Ja se on tämmöinen anime-sarjan nimeltään The Elusive Samurai. Ja se kertoo tämmöisestä pikkupojasta, joka, tota, jolla on taustalla, <laughs> joka on tota, niin, tämmöisen niin jonkun sotakenraalin jälkeläinen, ja ainoa elossa oleva jälkeläinen tästä, tästä sotaa, niin tästä su, suvusta, ja hänestä sitten niin kuin, aletaan leipoa tämmöistä kovaan, kovaan luokan sotalordia sarjan aikana, ja se on ollut oikein viihdyttävää katsottavaa, siinä on ollut sopivasti komediaa, se on ollut tosi visuaalisesti, Visuaalisesti tosi upea ja se on samaan aikaan ollut myös äärettömän verinen sarja, mikä on tämmöiselle nuorille suunnattuun, tai nuorille niin, miehille suunnattuun, tai nuorille pojille suunnattuun lehteen tehtynä niin sarjana ja nuorille pojille suunnattuna televisiosarjana yllättävän mielenkiintoinen veto. Mutta tämän kyseisen sarjan ö, alkutunnuskappale, Plan A, tuota, tämmöseltä yhteyttä kuin Dish, tämäkin on tuota, pop, -rock. pop -rock musiikkia, niin tämä on kyllä ollut itselleni semmoinen tuota, biisi, mikä on ainakin kerran päivässä ainakin meikäläisen tuota, kuulokkeissa soinu, missä tahansa tilanteessa. Ja ajattelin, että miksi ei, miksi en laittaisi sitä tähänkin listaan vähän niin kuin Hyvänä nostona siitä, että tällaistakin täällä, tässä ohjelmassa tulee sitten kuulumaan, ettei, niin kuin, ettei ihan vain, niin ei ihan pelkästään mennä tuossa öö, niin noissa noissa niin rockbiiseissä, mitä tässä nyt eniten, heti tämän ohjelman alkuun tullut, että pidetään tämmöinen hauska, hauska monipuolisuus tässä ja voin sanoa, että Okei, okay, on tää aika rock-painotteinen tää mun lista, mutta... mutta se, nyt on, se nyt on ihan normaalia. Mut kyllä tuolla semmosia kivoja, kevyempääkin rockmusiikkia löytyy. Mutta tähän väliin Plan ei esittäjän edition, tämä löytyy anime-sarjasta nimeltä uh, The Elusive Samurai. Ja se lähdetään kuuntelemaan heti tämän tota, mainosinkun perään. Meillä on kolian melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. kirottu Jepamofon taas mikin varressa. Kyllä. Se oli ja Plan A. Ja se oli anime-sarjasta The Elusive Samurai. Ja tervetuloa takaisin Melainkolle Meloiden pariin. Minä olen Jefu ja teidän seurananne tuonne tota, 12 saakka, eli ihan tunne keskiyhön. Tota, Soitetaan teille, teille tuota musaa täällä. Ja, ja tuossa tota, kohta poli lähdetään tuon uudenreminen pariin. Mutta tota, ennen sitä, niin tuossa... <hö> <hö> tuli tuli tota ennen lähetystä vastaan, vastaan tuolla viestipalvelu Axessa. Tota, erikoinen, erikoinen tota Postaus, missä eräs, eräs tota, ö, uutisten kirjoittaja oli, oli tota, havainnut, että Venäjä oli jossain, jossain tota, heidän ö, poliittisessa propaganda-ohjelmassaan niin käyttäneet, käyttäneet tota, niin, tämmöisen lempääläisen ö, Lempääläisen tota, YouTube ja Niilo22-videota eräänlaisena, eräänlaisena osoituksena siitä, että ä, Suomi, tota, että on jotakin niin, yhteyksiä natseihin. Mä olen, että what? Tää, tää, niinkö, tää on, tää on outoa, koska ä, ei ei kyllä, ei kyllä me ei, ainakaan tulisi aika aikana mieleen, että to, to, tuo Öö, tuo, tuo, tuo ö, Niilo 22 olisi mitenkään siihen suuntaan siihen suuntaan tota, niin suuntaisi omaa, omaa tota, näkemystään Hänhän hän hän on yllättävän harmiton. Harmiton tyyppi kuin minkä hän on, hän vaan tekee sitä mitä mikä, mitä hän itse itse tota, parhaksi näkee hän hän Taitaa nykyään tehdä ihan työkseen tätä sisällön tuottamista, kun hänellä kumminkin sellainen sellai ihan vissin hyvin pyyhkii sen, hänen YouTube-kanavansa kanssa, mitä hän on tehnyt tässä jo pienen ikuisuuden. Mutta mennään kuuntelemaan tähän väliin musiikkia. Mennään kuuntelemaan metallikaa. Ja metallikalta kuullaankin tämmöinen hyvin, hyvin tota niin äh, erikoinen veto, koska mä tykkään kuunnella, kuunnella oikeasti laitaskallalta Metallikan musiikki, ei pelkästään heidän omia tuotantoa, mutta heillä on tämä Garage Inc. levy, mikä tuota, julkaistiin joskus siinä Ysäärillä, niin siellähän on tuota, kaikenlaista, kaikenlaista kivaa siellä siinä, tuota, levyllä, ja sieltä löytyy Tämmönen cover-kappale, kuin Die Diamond. Darling, mikä tuota. Taisiko olla alun perin. Uh, mahdoll... Oliko se nyt tämän uh, Misfitsin kappale? Ja ajattelin, että tähän tääkin, Tämä Tää saattaa sopia hyvin, hyvin listalle. Ja tääkin, kun tota Nyt lähtenyt rakentamaan tätä. Uh tätä niin niin tota, tämä kappale on ollut siellä ihan sieltä niin ekasta, e ekoista hetkistä lähtien, että tämä on tämä lista ollut yli kesän kesähän mulla mulla tuota niin ää, jossain määrin määrin tota rakennettuna, et olen olen sitä niin pikkuhiljaa pikkuhiljaa rakennellut ja pohtinut että mikä, mikä on semmoinen biisi, mikä kuvastaa meikäläistä ja miten mikä, tota, miten mä voin tutustuttaa ihmiset minun sisältöön, sellaiset ihmiset, jotka ei minua jo, jo etukäteen tunne, ja oppii niin tutustuun siihen juontajaan, joka sitä ohjelmaa tekee. Niin yksi, hieno, yksi tota, hyvä esimerkki on myös tämä metallikan, ylipäätään metallikan diskografia, mutta, sit, tota, niin, mutta ehkä sellainen vähän vähemmän soitettuna, niin tota, biisinä niin tuo Die, Die, My Darling voisi olla ihan hyvä, hyvä veto tähän. Ja sieltä itse asiassa tota, Heavy User laittoi, laittoi minulle niin laittoi viestiä, että nämä meikäläiset jinkut on ollut kyllä hauskaa kuultavaa, että niillä on tullut hymähdettyä. kun niissä on, on semmoinen tietynlainen itseironinen sävy, mutta niissä on myös samaan semmoinen, tai no, niissä on semmoinen sävy, että mä oon yleensä kaikki mun huumori yleensä se, se menee siihen, että mä saatan vähän nikö niin tökkiä itseäni niissä jutuissa. Ja se näkyy, näkyy kyllä munkin huumorissa, että välillä saattaa tulla sit mulla, multa semmoista, semmoista niin kuin, suusta, että mä saatan, saatan ehkä vähän antaa itelle, itelle semmoista sapiskaa joistakin, joistakin asioista. Mennään kuntanaan metallikaan tähän väliin, Die Diamond Darling, ja tää löytyy vuoden 98 Garage Inc. Sen jälkeen lähdetään ensimmäistä kertaa tälle syksylle, ja ensimmäistä kertaa radioverkon aikana, tällainen tällä, niin radioverkon aikakautena niin uudereminen parin. Siellä on nimittäin aika kova biisi tota, listalla odottamassa tätä, niin, tätä debiyttiä. Alankolia melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Ja die, die, Nyt on aika uuden rämiinän ja voin sanoa, että kuka arvaa, tota, mikä yhtye on tämän syksyn ensimmäisessä uudessa rämiinässä. Jos minä annoin vinkkinä, että jos on yhtään uutisointia seurannut, niin ihan varmasti tietää, mikä on, mikä on tota, tämä yhtyeen, yhtyeen nimi, jonka kappaleen tulen soittamaan seuraava. No, sehän on tietenkin Linkin Park. Eli kappale, mikä me tuun soittaa seuraavana, on The Emptiness Machine. Ja tota, tämähän tota, viikko sitten tämä julkaistiin, niin noissa, noissa eri palveluissa ja myös tota, niin ostettavaksi noista tota, kaiken, kaiken maailman näistä tota, eri, eri yhteyksistä, ja he samalla... Siinä kun tota, niin, tämän uuden biisin julkaisivat, niin myös tota, esittelivät uuden vokaalistinsa siinä yöllä, kun tämä biisi julkaistiin. Ja tämähän on tota, Dead sara nimisen yhtyeen tota, vokaalisti Emily Armstrong, josta tota, voin sanoa, että vaikka nyt hänellä on ehkä Ö, tuo uskontomaailma on, mitä on, ja hänen, hänellä on taustallaan, mitä on, mitä on näitä demoneja, niin... Mä itse on semmoinen ihminen, ihminen, että mä erotan taiteilijan taiteesta, että ei kaikki asiat, mitä niinku hän, hän mahdollisesti... Tota, niin, että aina, aina, aina välttämättä kaikki taide ei niinku tavallaan ole sen... Sen taiteilijan näköistä. Tai niin, no sen sanokaan, tässä ja varsinkaan, niin kyllä, jos puhutaan musiikista. Ja, ja siis uh, tämä itse Emptiness Machine kappale, niin tähän on siis ensimmäinen single, oliko se nyt tota, niin, uh, marraskuussa julkaistavalta albumilta From Tserolta ensimmäinen. Ensimmäinen tota, Ensimmäinen lohkasu ja, ja tota, tässä kappaleessa, mitä mä oon kuunnellut, kuunnellut, niin tässä on vähän semmoista Chester Bennington henkeä kumminkin, vaikka herraa ei enää olekaan täällä maan päällä. Et tässä kappaleessa kyllä kuuluu, kuuluu tota Chesterin semmoinen, niinku, semmoinen, Chesterfeelis tulee tässä, tästä kappaleesta kyllä vahvasti läpi, ainakin omaan, omaan korvaan. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että niin kyllä tämä silti Linkin Parkilta kuulostaa, vaikka päävokalisti onkin aivan eri, eri kuin tota, ennen. Ja tässä kappalessahan myös... Tota, Esiintyy myös Mike Shinoda, jolla on tuota myös, on, taitaa olla taustalla myös jotakin muuta musaprojektia aikana, että oliko se, oliko se Shinoda, jolla oli tämä Fort Minor-projekti tota, öö, Minor silloin vuosia sitten, siitäkin on muuten melkein jo siitä yli 18 vuotta, kun kyseinen projekti on ollut olemassa, että sekin oli semmoinen, Lyhytaikainen kumminkin. En ole varmaanko se... Onko sen, sen, tota, nimellä, sillä nimellä nyt julkaisu pitkään aikaan musaa, mutta... Koska mä, mä oon tosi huono välillä seuraamaan semmosia, semmosia tota, yhteyteitä tai, tai semmosia juttuja, jo, jotka on jäänyt sen jonnekin omaan lapsuuteen. Ja. Tämä Fort Minor on kyllä jää, jäänyt vahvasti sinne. Jäänyt vahvasti sinne. Mutta... Pistetään tuosta soimaan linkin, uutta linkin parkkia eli The Emptiness Machine, ja tota, kertokaa fiiliksiä. Milloin saa fiiliksiä tämä kappale herätä laittakaa niitä viestejä sinne äh, tota, niin, radioverkon tota, viestilaatikkoon, sinne huutolaatikkoon radioverkko.fi, tai sitten tota, sinne niin, äh, radioverkon irkkiin, tai sitten tota, meikäläisen discordiin. Joten lähdetään kuuntelemaan... Tähän välin aivan Uutta Rämiinää- Linkin Parkilta. The emptiness machine. Tämän jälkeen palataan asiaan. Ai Anna. ai ai ai ai. ai. toinen oli? Pelankolien melodiot uutta rämiinää. Your sharpen with precision Blashing your face. Point of, view. Point, of view. Point of view I know you're waiting in the distance Just like you always do Just like you always do Already pulling me in Already under my skin And I know exactly how this ends I let you cut me open Just to watch me bleed Falling for the promise of the emptiness machine the emptiness machine Ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Lanta, koneeseen kadonnut, löytyy levyltä, eikä vielä ole edes ilta. Sehän on huvittavaa, että nyt on jo reipas ilta aika kun tätä ohjelmaa vedän, ja voin muuten myöntää, että on muuten ensimmäinen kerta, kerta, että mä vedän näin myöhään tätä ohjelmaa. Mä olen tottunut yleensä tuossa niin alkuillasta, olen yleensä äänessä, äänessä sen kaksi kaksi tai kolme tuntia, joskus jopa neljä, riippuen, riippuen siitä, että milloin olen sitä ohjelmaa sitten tuota pyörittänyt. Tämä on hyvää metahöpöitystä meta niin niin radiojuontajan, radiojuontajan tuota, niin, tekemisestä ja niin radiojuontajan pään sisäisistä ajatuksista. Monen, monenlaisia ajatuksia se pyörii minunkin, minunkin pienessä päässäni. Mutta tervetuloa takaisin melankolemeloideiden pariin, Male Jefu, ja teidän kanssanne tuonne 12 saakka. Mä haluan muistuttaa tässä vaiheessa myös siitä, että multa löytyy tuolta Instagramista Media Melankolia nimisen käyttäjän tuota, tarinasta, Storista. Sieltä tuota, löytyy äänestys joka liittyy tähän ohjelmaan sillä tavalla, että mitä lähdetään soittamaan tuossa niin myöhemmin tänään. Menee todennäköisesti tuohon kolmannen tunnin johonkin kohtaan, tai sitten tässä tokalla tunnilla, joka itse asiassa juuri, juuri pian alkaa. Ja, tota, tässä yritän siis nyt katsoa hetken aikaa taas noita äänestystuloksia, joita minä tietenkään tällä, tältä haavaa tietenkään heti pysty paljastamaan, että mitä siellä on tota, äänestystuloksissa käynyt, mutta voin sanoa, että ihan, ihan hyvä, hyvältä näyttää ainakin tällä hetkellä. Ja tässä tunnin vaihteeseen pistetään uutta musiikkia jälleen, jälleen tota linjoille. Ei tällä kertaa, että se ei ole uutta enää, niin kuin toi oli tuo Linkin parkki, vaan se on ihan ihan tänne listalle, listalle tuota, tämmöisenä niin kuin täytteenä laitettu. Tällä kertaa laitoin tuota, tossa, tänään, tänään, kun tutkiskelin noita uutis, uutis, tuota, juttuja ja sitten myös tuota somea, niin paljastu, että tuo äh, Temptation Islandin eli Temppareiden tuota, niin veto, vetona olla Sami Kuronen on itse tehnyt uut, omaa musiikkia ensimmäisen julkaisunsa ensimmäisen julkaisunsa tehnyt tuota, tämmöisen, tämmöisen kokoonpanon kuin Sami Kuronen valtakunnan kanssa. Ja mitä tuossa kuuntelin ennen lähetystä tätä kappaletta, niin oikein hyvältä kuulosti. Ja ajattelin, että hei, että hei kuunnellaanpa tässä, tässä tuota, teidänkin kanssa tämä kyseinen biisi. Ja Toivotetaan tämä toinen, toinen tunti alkavaksi tähän, tämän biisin kautta, ja voin sanoa, että tällä tokalla tunnilla onkin hyvin mielenkiintoista settiä tässä, tässä tuota, piakkoin, piakkoin luvassa. Jossain, jossain, jossain hetkessä on tämä, tämä meikäläisen äh, S-O-N-A, eli siitä on nyt, no siitä on nyt aikaa. Kyseinen segmentti on tuossa luultavasti seuraavan puolen tunnin sisään. Mutta, jätä kuuntelen Sami Kuronen, valtakunta Missä silloin oot kappale, ja olataan selkeä alle. radioverkko.fi Missä silloin oot? Oikein hyvältähän se kuulosti. Ja tähän vielä palaten tähän tota, kappaleeseen sen verran, että mediatiedote sanoo näin, että ää, Kappale kertoo Kurosen mukaan puhumattomuudesta, omista epävarmuuksista ja sitoutumisen peloista. Kesken eräisinäkin meillä on halu rakastaa ja tulla rakastetuksi. Mutta mitä tapahtuu, kun ihminen on vihdoin ehjä ja valmis siihen kaikkeen? Missä se oikea ihminen silloin on? Ja tämän kappaleen on tehneet yhteistyössä Samin Kuronen, Jimmy Westerlund ja Jarkko Eve. Tuotannosta on vastannut sitten tota, Jimmy Westerlund. Tällä, tota, ja tällä kappaleella on myös Musa-video. Tota, tai tulossa, tulossa taitaa olla. Ja taitaa olla jopa ehkä julkikin. En ole, en ole sataa. En ole sen verran mennyt vielä katsoa, että en ole mennyt tästä, tästä biisistä sitä musavideota katsomaan, mutta tämän biisin on kyllä kuunnellut. Ja tässähän on myös hassua se, että tuota, tämä kyseinen tuota, kappale taitaa olla jonkunlainen rinnaste öö, niin rinnastetuote sille, kun tuo Kuronenhan teki tämän oman elämänkertakirjansa tässä aivan, aivan taannoin ja tuli tuli ulos, että olisiko jonkunlainen, jonkunlainen rinnastettu tuote se, se, tuota, se kyseinen asia. Mutta tervetuloa takaisin melankoliamelodioiden pariin. Tässä tuota, tämän tokaan tunnin aikana tullaan, tullaan todennäköisesti saamaan kaksi, kaksi tuota, niin, äh, segmenttiä pois alta. alta, ja tuota. toinen niistä on tuossa muutaman biisin päässä, ja toinen on sitten vähän myöhemmin. Öö, tässä kun tuota, kohtapuoliin ollaan, ollaan tuota, sen, tämän musiikkijournalistisen segmentin äärellä, niin mä haluan kertoakin siitä vähän enemmän. Et tuota, tässä vuosien mittaan, kun on tehnyt radio-ohjelmaa, niin olen tehnyt vähän kaikenlaisia erilaisia juttuja juttuja radiossa, että olen tehnyt kuunnelmanpätkää tai tuommoista to, komediapainotteista kuunnelmanpätkää ja olen tehnyt sitten myös, tai yrittänyt ainakin tehdä sellaista, sellaista tuota, ohjelma mikä on käynyt läpi, läpi tuota, suomalaista musiikkia niin kuin eri paikkakunnilta ja mä voin sanoa, että se... Tuota, Paikkakuntien läpikäynti, se tyssäsi suoraan tornioon, <loppaan> oli, vähän, oli vähän kyllä semmoinen, että voi harmin paikka, olisin halunnut tehdä sen, sen kunnialla loppuun, mutta tota, niin voin sanoa ihan, ihan että omalla, omasta niinku se vähän tyssäsi muutaman semmoisen seikkaan, mihin mä en, mihin mä en ollut onnistunut val valmistautumaan. Niin, tota, se, sitten, se sitten vähän teki, teki hommasta vähän vaikeaa. Mutta ei tota, tämä, tämä tota, ohjelmaosuus, minkä olen nyt tähän, tähän tota, tätä radioverkkoa ajatellen lanseerannut, niin luulis, luulis pysyvän tässä ohjelmassa hyvinkin pitkään. Ja senhän... Tota, niin äh, ohjelma on nimi on Siitä on nyt aikaa. Eli kyseessä on ohjelma jossa otetaan syvempään tarkastelun menneiden vuosikymmenten musiikkia ja niiden esittäjiä, joiden kappaleet ovat joko täysin aikakauttaisia tuotoksia tai sitten niissä on jotain muuta, mikä tekee niistä todella kyseenalaisia nykykorvin kuunneltuina. Että jotain, jotain tällaista yritän ja pyrin siihen niin, toteutukseen, että onko kappaleen takana jotain muutakin kuin vaan se, että se on aikansa tuote, että jos siellä on jotain, jotain, ja ylipäätään tarkoitus on siinä niin kuin myös ö, vähän syventyä niihin esittäjiin, jos vaan mahdollista on, että jos niistä jotain, jotain infoa, infoa löydän, kerron vähän tämmöisen pienen, pienen esitelmän muodossa niistä, niistä sitten pikkasen enemmän. Mutta ennen, ennen sinne asti pääsyä, meillä on tässä vielä muun muassa listalla, listalla on Eerosmith ja sitten löytyy Imagine Dragons, löytyy tuosta soitossa, mutta ennen, ennen näitä niin soitetaan kyllä Green Dayta. Green Day on yhtye, mikä tuota, on enemmän tuonne lapsuuteen vetää vetää, ja varmaan tuonne varmaan 5 6 itselle, jolloin tuota, heidän tämä ehkä isoin levytys sitten Dookie-levyn, ellei jopa sitäkin isompi levytys taitaa olla tämä, tämä tuota, American Idiot. Silloin kun tuota, kyseinen levy julkaistiin, niin, niin sehän, oli, sehän oli silloin aikanaan jo menestys, ja vastikään tuota, niin tämä kyseinen, kyseinen tota, levyn nimikkoraita Amerikan Idiot sai tota, yhden biljoonan. Taitaa, biljoonan. taitaa olla miljardeja tai, tai jotain siihen suuntaan. Mä en, mä en oo oikein tiedä, että onko bil, billion, kun puhutaan biljoonasta, että onko sillä ihan vaan tämä biljoona sanana olemassa Suomessa, niin... Että yhden biljoonan verran on tullut tota, striimauksia tälle kyseiselle kappaleelle. Ja, ja tota, niin, ä, ajattelin ihan senkin kunniaksi, että voitaisi soittaa, voitais soittaa vähän Green Dayta. Ja ei tällä kertaa kylläkään American Idiottia soiteta, vaan soitetaan semmoinen semmonen biisi, mikä on vähän vähemmän, vähemmän tunnetulta levyiltä. Taitaa olla vähän jälkeenpäin, jälkeenpäin tullut tästä, tai no se on tullut jälkeenpäin American Idiotista, että semmoiselta leviltä kuin 21st Century Breakdown olisi tämä seuraava, seuraava tota, verssy. Kappaleen nimi on Peacemaker. Ja, tota, tää on oikein, oikein villi kappale. Tämän jälkeen, tota, niin kävästään nopsasti hieman, Suomalaisen tota, television maailmassa. siellä on nimittäin, tuossa taan noinhan toi alkoi eräs, eräs tämmönen, tota, ilmeises, ilmeisen suosittu ohjelma näin sopivasti näin syksyn, syksyn tota, pintaan. Mä tiedän, että niin, suomalainen televisio on vähän mitä on, mutta laadullisesti on vähän mitä on ja monella ihmisellä on mielipide, että eihän kukaan nyt enää televisiota katsoo, mutta Tämä ohjelma yleensä niin on kyllä jo, jossain määrin kyllä viihdyttää. Varsinkin tota, ihan vaan niiden, niiden tota, niin, uh, esitystensä takia. Mutta tähän väliin Green Day ja Peacemaker. palata sen jälkeen asti. Rangoria merodiat. Ja se kirottuisiä vamo varretsa. The first century breakdown vuodelta vuosi taisi olla 2009 kyllä. Tämä on tota, näitä on näitä asioita mitä, mitä tulee tota, yleensä yleensä laita miltä tääkin levy on miltä vuolta tääkin levy on kun tota, ei heti muista. Ja tota, pitää, sitten, pitää sitten katsoa. On vähän semmoinen Laadukasta <laughs> laadukkaasta radionlaantekoa, Jefu. Mutta laadukkaasta ohjelmasta puheen ollen. Tota, tuo, kun lupasin puhua televisiosta hieman, niin tuo masketsinger Singerhän alkoi taas tässä muutama viikko sitten tuolla televisiossa, ja siellähän niin... Uh, Kyseinen ohjelmaformaattihan toimisi sillä tavalla, että sinne kutsutaan julkisuuden henkilöitä ja tota, nämä julkisuuden henkilöt ei siis toisi tiedä edes toisistaan, että he ovat siinä ohjelmassa mukana. Ja nämä julkisuuden henkilöt sitten niin esittävät... esittävät tota, öö, Nämä tämmöiset tosi bulkit tai tosi tämmöiset isokokoiset niin naamiot päällä näitä tuota, kappaleita, musiikkikappaleita, jotka jotenkin liittyy heihin itseensä. Ja tuota, nämä, nämä, siellä on sitten tämmöiset niin tuomarit tai arvaajat, jotka kanssa on julkisuuden henkilöitä, jotka sitten yrittää arvata, että kenestä... Tuota, henkilöistä on kyse. Ja heille on siis annettu vihjeitä tietenkin, että, että, tuota, että mikä, mikä voisi olla tämän kyseisen esittäjän nimi. Että siellä on sitten ollut monenlaista, monenlaista tuota, tekijää siellä tuota, ohjelmassa. Ja tässä ensimmäisessä jaksossahan tuota, oli oli tuota kaksi pellehahmoa, jotka putosivat heti, heti ensimmäisessä jaksossa pois pelistä, ja sieltähän tuota paljastuu niin kaksi suosittua YouTubettajaa, eli Erik Savolainen, joka tunnetaan nimellä Lakko, ja sitten tuota Juuso Karikuusi, joka tunnetaan sitten täällä internetissä nimellä Herbalisti tai Herba, näin niin lyhennettynä, että tota, ka kaksi tämmöistä henkilöä niissä siellä puk pukujen sisällä. Ja heillä tässä ekassa jaksossaan, tai heidän tota, niin, ainoassa esiintymisessään, niin he ottivat yhdeksi, tai he ottivat tota, ensimmäiseksi esitettäväksi kappaleekseen, tämän seuraavan televisio- tai striimaussarjan tunnuskappaleen, joka on myös sopivasti tämmöinen videopeliteemainen, kun tuossa tuota, vuonna 2021 tuli tämmöinen animaatiosarja tuonne Netflixin puolelle kuin Arcane, League of Legends, tämän ensimmäinen tuotantokausi. Niin tuota, tällä kyseisellä sarjallahan on aivan järisyttävän kova tunnuskappale. Tämän nimi on Enemy. Ja tää on kans kyllä iso radiohitti niinku tota Imagine Dragonsille tai Dragonsilla tosi iso radiohitti mutta samalla myös on se kyllä niinku, niinku ihan ansaitusti kyllä semmonen semmonen niinku mega hitti jos multa kysytään. Ja ajattelinkin että tämmösen tämmösen tota aasinsillan kautta voidaan tämä biisi soittaa ja on henkilökohtainen tosiaan on, kun tämä kyseinen biisi on League of Legends aiheinen, niin tota, mä voin tunnustaa sen, että mä en oo itse pelannut League of Legendsia, kuin ehkä yhden kourallisen matseja. että mä oon siis aivan Aivan poissa siitä skeneestä, mutta tuosta animaatiosarjasta Arkeinista, niin siitähän nyt tulossa toinen tuotantokausi, ja se kohtapuoliin. Kohtapuoliin olisi tarkoitus, että se vissi julkaistaisi, joten tuota, pitää ottaa kyllä oh, työksi ja hommaksi katsoa tämä ensimmäinen tuotantokausi, ja ehkä jossain vaiheessa sitten rupatella kyseisestä sarjasta jossain yhteydessä. Mutta, tähän väliin mennään kuuntelemaan tota, Arkein tunnuskappale, tai arcane League of Legendsin tunnuskappale Enemy, jonka on, jonka on esittänyt Imagine Dragons ja GID, eli GID. Ja, tämän jälkeen aletaan pikkuhiljaa valmistautua, niin ensimmäiseen ö, tota, No, siitä nyt on jo aikaa, niin segmenttiin. Himputti vielä, kun mä yritän tuota, muistaa sen nimenkin vielä aina tuolleen niin kuin päästä, mutta vähän, vähän, aina, vähän vielä tuota, niin on, on hakuusessa, koska sen nimen minä tuota, sain, sain ke kehitin ihan pari päivää sitten. Mutta, lähdetään kuuntelun väliin musiikkia. Imagine Dragons G.I.D.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 on the wall, is you're praying for my phone and the laughter in the holes, and the names that I've been called, I stack it in my mind, and I'm waiting for the time, when I show you what it's like, to be word spit in the mind, Damn! Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proper posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette. Hey, when I'm flat, on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. In my head, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking and one static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking Second packet, pack it, up. on panic, batter, up. Who the baddest? It don't matter 'cause we're <laughs> To be my enemy Imagine Dragons. Enemi. Tämä oli tota, arcane nimisen tota, animaatiosarjan tunnusmusiikkia. Sarjahan löytyy tosiaan Netflixistä. Jos ihmisiä. Tuo sarjan katsominen kiinnostaa. Ja tämä on siitä mielestä myös tosi harvinainen tota, sarja. Et kun tänne ikäraja niin Netflixin mukaan on 16 plus. Eli vähän niin kuin vanhemmalle. Vanhemmalle päälle suunnattu animaatiosarja. Minkä luulisi kumminkin, niin animaatio, tämmöiselle niin aikuiselle suunnatun animaatiosarjan, tai vanhemmalle päälle suunnatun animaatiosarjan pohjalta, että siinä ei olisi suomiduppeja. Mutta tässä kyseessä, tota, Arkanissä on suomiduppit. Että, mä olen itse tästä sen ekan jakson katsonut silloin aikanaan, kun... Tämä sarja on ollut aivan uusi, niin tota... Se on kyllä niin ö, todella jännä, jännä veto, että tämmöistä, tuodaan. Tämmöistä on tota, tuo, Tällä tavalla on sarja tuotu, niin myös meille, meille katsottavaksi, mutta toisaalta se on ihan hyvääkin, että... Hyväkin, että tavallaan tuodaan tuolla tavalla, niin sarja monelle, mahdollisuuks monelle niinku saavutettavaksi. Koska, kuten, kuten on, tota, on ö, jos uutisointia ja niinku somea ja tämmöistä on seurannut, niin siellähän on kauhisteltu tota, näitä, näitä lukuja, kun ei nuoret ei osaa lukea. Tai niinku, tota, nuorten lukutaito on hyvin... hyvin tota, Alhainen, että jotenkuten just selviää tuolla, tuolla tota, niin, äh, niin kuin koulumaailmassa. Ja että kuinka niin kuin, sitä, sitä sitten kauhistellaan, mutta ky kyllä mä, kyl mä itse syytän siinä vähän tota nykykulttuuria, joka on... on Tuntuu, että se on aina doom-scrollaamista doom, doom perään, että kun tota, pääsee tuo, doom, tämä doom-scrollaaminenkin on niinku tosi mielenkiintoinen kulttuuri, mihin voisi lähteä, mihin voisi oikeasti lähteä ja niinku pitkälle aasinsillalla voisi lähteä siihen, siihen aiheeseen, mutta en, en viitsi lähteä tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa. Mutta voin sen sanoa omaksi puolustuspuheeksi tota, tästä nuorten luke, lukemattomuudesta. Oli, olihan tota, noin, oli joku juttu siitäkin, että kuinka tämä joku vantaalainen, vantaalainen äitimuori oli kauhistellut sitä, että nuoria ei patisteta lukemaan. No siis, kyllähän nuoria patistetaan lukemaan koulussa kirjoja. Se on ainoa vaan, että lukee, nuoret niitä kirjoja, mitä niille annetaan. On vähän vaikeaa. Sitä on varmaan niin kuin lähteä lukumotiva syyttämään lukumotivaation tai niin kuin, tuota, siitä lukemattomuudesta. jos näiden lukumotivaatiossa on sellainen jos nämä kirjoitajat, joita pakotetaan lukemaan, on joko yksi aivan hemmetin vanhoja, tai kaksi, tuota, niin aivan jossain, aivan jossain tota, niin, ä, semmosessa, mitkä ei vaan kiinnosta. Ja mä voin itse kokemukset sanoa, että niin, se, että jos kirja on reilu parikymmentä vuotta vanha, niin se ei välttämättä ole tota, tai vieläkin jopa 40 vuotta vanha, niin se ei välttämättä ole se paras mahdollinen kirja, niin antaa. Nuorelle luettavaksi. Ja mä voin, mä voin avata tätä niin, kirja-asiaa sitten tuossa tämän, tämän niin, ää, meikäläisen tota, musiikkijournalistisen ohjelmaosuuden. Eli, eli tämän ää, näin, näin tota, inputtivies, unohdan tuon nimenkin oikeasti. Minun pitää taas, taas luntata sen ohjelmaosuuden nimi täältä. Täältä, eli näin. Äh, i... äh, antaa olla. Mä joudun oikeasti taas muistamaan. Tää, tää, tää on just tätä, kun meina katketaan ajatus. Mut siis, eli siitä nyt on aikaa. Eli, tai siitä on nyt aikaahan se on oikein päin. Koska sona, S-O-N-A, on se, miten mä sen. Lyhentänyt itselläni. Eli tota, sen tota, segmentin jälkeen voidaan, voidaan tota, puhua, puhua vähän kirjoista. Te voitte itsekin oikeastaan sanoa, sanoa siellä niin eri viestimissänne, mitä, mikä nyt onkaan teille se mieluinen, onko se Discord tai sitten tuota, Irkki tai mikä lien, niin Sanokaapa tekiä mielipiteenne siitä, että tämä kirjallisuusasia, että mikä on, se olisi semmoinen tapa, millä saisi nuoret lukkeen enemmän kirjallisuutta. Oisko se se, että niin, pitäisikö niiden kirjojen olla enemmän ajankohtaisia ja enemmän sitä heidän maailmaansa, kuin tota, semmoista, että pitäisi pakotetaan lukemaan jotain iän, iän vanhoja 80 70-luvun nuorten kirjoja, vaikka ovatkin klassikoita. Mutta tähän palataan toivottavasti niin, ä, mielipiteiden kerran, niin teidän, teidän tota, kuuntelijoiden mielipiteiden kerran, ö, tuon ö, tämän ö, musiikkijournalistisen segmentin, eli no, no siitä nyt on aikaa, tota, tai siitä on nyt aikaa jälkeen. Ja lähdetään kuuntelemaan ennen sitä Aerosmithiä. Levy on Get a ja kappale on niinkin tota melankolinen, melankolinen balladiraita kuin Cryin, joka tuota on, no se on eroviisi, mutta samalla myös tämmöinen kyllähän tuon Cryinin niin voisi niin vaikka kuinka moneen eri, eri tota, niin, eri suuntaansa. Että sitähän voisi tuota käyttää vaikka vaikka mahdollisesti tällaisena niin ä, post postnat biisinä. Eli kun, kun tuota oot niin oot vaikka saanut saanut tota, mahdollisesti hyvää seksiä tai sitten niin tota mahdollisesti niin itse solo Solona soolona, soolona tota, tehnyt tätä, tätä niin, hommaa, niin, ja sitten on, sitten on Nalli lauennut, niin sitä saattaa itkeä, itkeä kyyneleen, yhden ja toisen mie, miehisen tai naisellisen kyyneleen tästä asiasta, mutta, Aeros, ja Krain tähän väliin, ja sen jälkeen kysytään, että, sen jälkeen todetaan, että, no, no, siitä on nyt aikaa, tai... No niin, niin, niin, sitten todetaan kumminkin asioita. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Melankuljan melodiat, ja siitä on nyt aikaa. Jourulehtien kansien väli joutuneiden julkisten tietynlainen kehityskaari ja sen seuraaminen on ollut mielenkiintoista läpi elämäni. Siinä missä nykyään lehdissä ihmetellään räikeimpiä sometähtien hölyntölyväilyjä tai sitä, miksi nuoret haluavat nykyään identifioitua, oli 2000-luvun alkupätkällä hyvin erilainen käsitys siitä, millainen ihminen kuului lehtien kansien väliin. Tästä päästäänkin tämänkertaiseen aiheeseen joka on nykysilmin korvin kuultuna varsin tuote. Vuonna 2005 keltaisen lehdistön toimesta alseerattiin termi Salarakas. Tämä sai alkunsa aikansa kohujulkista Marika Fingerroosin ja Vesa keskisen välisestä suhteesta. Kun tähän mukaan löydään vielä tässä vaiheessa julkisuudessa vasta lyhyen aikaa ollut Martina Aitolehti on soppa valmis. Kaksikko alkoi levyttää musiikkia Salarakkaat nimen alla, jonka saman niminen albumi näki päivänvalon vuonna 2005. Tämä levy sisältää cover teemaan sopivista kappaleista, kuten Maskaran erittäin hyvä, ellei täydellinen, Sabrina Salernon kasarihitti hitti Boys' Summertime Love sekä suomenkielinen sovitus Ysärin purkapop-yhtyö Aquan Barbie Girl, joka tässä tapauksessa käyttää nimeä Salarakas Oon. Missä he ovat nyt, te kysytte? Aitolehti on tätä nykyään hyvän tekeväisyysaktiivi, hyvinvointivalmentaja, sekä hän esiintyy aiheen tiimolta myös televisiossa aina välillä. Ja Finger Rose on opiskellut ammattikorkeakoulussa agrologiksi ja tekee tämän lisäksi sisältöä Onlyfansiin. Heidän nykyinen suunta ei mielestäni ole huonolaisinkaan. Se tapa, miten heitä kohdeltiin julkisuudessa 2000-luvun alussa, on nykyisilmiin katsottuna todella raju. Mutta sellainen maailma oli silloin. Mielestäni nykyajan maailma, ei ole paljon tuosta ajasta muuttunut, mutta tapa tulla ihmisten tietoisuuteen somen myötä on muuttunut. Miksi sitten valitsin tämän kaksikon julkaisun ensimmäiseksi? No, ehkä sen takia, että tämä on erittäin hyvä, ei jopa täydellinen, esimerkki aikansa tuotteesta. Aikansa kohujulkikset tekemässä levyä. Ehtaa vuotta 2005. Mutta kuten olen jo todennut, tästäkin julkaisusta on jo aikaa. Melankolian melodiat ja siitä on nyt aikaa. Sydämessäin soitetaan, otetaan meille taksi Mutta Sitä näekään. Jos Michael Jackson ei kuollutkaan, vaan jatkaa jossakin elämää. Ja jos ei Estonian kohtalo ollut sattumaa sittenkään. Hakala ja tota, heidän duonsa Jenni ja Juho ja kappale oli nimeltään Salaliittoteoria, joka tota, löytyy tällaiselta tota, levyltä kuin Koska olet sen arvoinen. Tämä on näitä tota, tämmöisiä TikTokissa aikanaan vastaan tulleita artisteja meikäläiselle ja siellä ilmeisesti ovat suhteellisen Suhteellisen jonkun verran niin näköisellä, näköisellä tuota, tämän, tämän tuota, näiden, hänen, heidän musauransa osalta. Ovat siis jo pitkän linjan muusikoita noin normaalistikin, tai heillä taustalla on taustallaan kyllä jo jonkun verran musiikkiuraa, että siellä on, tuota, ovat tehneet niin esimerkiksi niin Omiina tuota, niin itsenään ovat tehneet musiikkia esimerkiksi vuosina 2012 ja 2014, että esim. tuo Juho Hakala niin on, on vaikuttanut tuollaisessa duossa kuin Juho ja Mika, jonka tuota, radiohitti oli Tämä mies ei tanssi biisi. Ja sitten tuota, tästä Jenni Puumalaisesta sen verran, että hän... On tota, julkaissut kesällä 2012 Duonimisen yhtyeen kanssa niin tämmöisen kesäkumiviesin, kun Paniisin. Niin, tota, sekin, on, sekin on soinut aika paljon, muistaakseni, tota, silloin, niihin aikoihin. Tämä on nykypäivänä semmoinen, vähän semmoinen meemi-biisi. Taitaa olla jossa, joissain yhteyksissä. Mutta Jenni on myös tehnyt fiittauksia esimerkiksi niin Pasin ja tässä tota, hyvä esimerkki on vuoden 2019 kappale, miltä tilittiin, niin siinä on esimerkki tämmöisestä, tämmöisestä biisistä, mikä mikä tota, missä hän on viitannut. mutta oikein tommoista hyvää, hyvää tommoista pop, pop rock henkistä suomi pop iskelmä Settiä kumminkin tuollaista pilkesilmäkulmassa tehtyä, tehtyä suomalaista musiikkia, mikä mun mielestä on paras tapa ainakin itselle niin lähestyä tämmöisiä, tämmöisiä niin, ö, erikoisia suomalaisia kappaleita. Toki salaliittoteoria, niin kyllä se mulle, mulle iskee aika kovaa, aika kovaa. Mutta tota... Tässä kohtapuolin, kohtapuolin on taas tunnin vaihto, tai tunne, tunti vaihtuu kohti viimeistä, ja aletaan, aletaan valmistautua siihen, ja, mutta ennen, ennen sitä niin kuunnellaan kuitenkin hieman, hieman musiikkia, vikalle tunnille on sitten niin varattuna kaksi segmenttiä, Onneksi sain olen olen vihdoinkin onne, osan osaan tota, niin ä, tahdittaa nämä nämä jutut oikein ja, öö, helekkari mitä mä tästä seuraavasta pistä sanoa? tämä on öö, erään, erään, tota, erään öö, niin, niin, niin, mielipiteen kuuleman mukaan hyvin tämmöstä niin Dumarias, ja tämä seuraava biisi, vaikka onkin ulkomaalainen biisi. Tämä on nimittäin Alice Cooper-nimisen tota, esittäjän, esittäjän musiikkia. Cooper on varmasti kaikille ihan varmasti jossain jostain yhteydestä tuttu. Ja, tota, hänen uudempaa, uudempaa lainausmerkit, uudempaa tuotantoa, kyllä nyt varmaan uudempaa tuotantoa on siinä vaiheessa, kun... Levy on tullut 2010-luvulla, niin uudempaa tuotantoa siinä mielessä, että hänen, hänen niin tunnetuimmat, tunnetuimmat setit on sieltä 70-80-luvulta, niin sitä uudempaa uudemmasta setistä puhutaan, puhutaan se puhutaan, 2010-luvusta ja 2020-luvusta, että siinä on kyllä, siinä on kyllä niin pitkän, pitkän ja ansioituneen uraan tehnyt tota, rock Rock Ukko, että varmasti kaikille löytyy jotakin hänen, hänen tota, diskografiastaan, mitä haluaa kuulla, ja mä itse haluan nostaa yhden tällaisen kappaleen, mikä on omilla, omalla, tämmöisellä, omalla tämmöisellä aktiivikulutuksella, ja tää löytyy levyltä Welcome to my Nightmare, tämä kappale, oli vuodelle 2011 Tämä levy ja, ja tuota, kappale minkä mä sieltä valitsin on tuota, tällainen kuin Last Man on Earth eli tuota, viimeinen mies maailmassa ja tämän kappaleen jälkeen otetaan pikkasen niin tuota, mietteitä tuosta PlayStation 5 Pro konsolista nimittäin vähän, vähän kyllä hymähdyttäviä tuntemuksia herättänyt tämä kyseinen, kyseinen tuota, ö, konsoli minussa ainakin henkilökohtaisesti. Melancholian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Mä en enää jaksa tuota, tuon, niin uh, noiden uploadeiden päälle aikaa puhumaan, mutta jotenka katkaisin tämän ihan suosiolla noihin, noihin tota uploadeihin. Joo, siis pleikkari. Tervetuloa takaisin, muuten Melankolella me löydettiin pari. Pleikkari, vitoneen, Pleikkari 5 Pro nimenomaan. Ö, siis... Tänk, siis kiit, luojalle kiitos, että tota, tuli ostettua PlayStation tota, vitonen, niin tässä vuosi pari sitten, tai no, vu vääräilu vuosi sitten. Tota, koska tämä PlayStation 5 Pro on esimerkki siitä, että miten sä tuut, miten sä tavallaan jo aiheutat itsellesi, Pahemman luokan tota, markkinointikatastrofin, ja, tai pahemman luokan <laughs> niin, niin, niin, niin. Öö, huudot ja saat huutikset kuluttajilta, nimittäin, ja kun puhun huutiksesta, puhun oikeastaan huutista, huutista joka tuutista, eli kun on huutonaurua tästä aiheesta, niin on se, että laitat ensinkin konsolille avan järkyttävän korkean hinnan mikä on tota, dollareissa 700 dollaria ja sitten vielä jätät sitä sillä 700 dollarilla jätät ö, siihen konsoliin laittamatta tota, semmoista pystyssä niin olemista telinettä. pystyssä ja ette laita siihen myöskään levyasemaa. Niin. Eka asia, mikä sulle tulee siinä kohtaa mieleen. On se, että. Öö, mä maksan tässä tyhjästä. Mä maksan tästä vaan yhdestä tämmöstä muovikalikasta. Millä tavallaan. Niin. Öö, millä mä en vaan voi muuta kuin ostaa vaan pelejä silleen. Tota, tolla, tolla, tolla. Öö, netin, ...netin välityksellä. Ja siis, jos mä oon ymmärtänyt, niin esimerkiksi tämä, tota... ...niin... Öö, ...tämä levyasema maksaa itsessään 80, 80 dollaria. Niin kuvite, kuvitellekaa, miettikääpä. Te maksatte ensin 700 dollaria konsolista. Sitten siihen se, niin sitten siihen se teline, minkä te ostatte, että se pystyy pystysä, se konsoli. Ja sitten vielä erikseen ostatte teidän pitää ostaa siihen levyasema, jos te haluatte pelata näitä niin, levyllä olevia pelejä. Eli jos te haluatte fyysisen kokoelman näitä videopelejä tai Playstation 5 pelejä. Niin se on noin 800 dollaria ja uskoakseni menee yli 800 tota, euron se hinta, kun puhutaan Suomesta, koska Suomille tulee ihan varmasti ja nyt nykyisen niin verotuksen takia, niin ihan varmasti tulee ollen kallis pommi. Ja mitä nyt muistellaan, tuota, niin, niin, niin vuotta 2007, kun tuli tuota Playstation 3. Muistatteko, PlayStation 3, noin, ku, noin 600 ja jotakin dollareita taisi olla, vai 500 dollaria, en tarkalleen nyt tähän hätään muista, mutta muistan, että tuota, tämä kyseinen konsoli pelkästään täällä Suomessa maksui joku 700 euroa, ja tota... Kyllä sitä, kyllä sitä tota, silloin vähän niin kuin kauhisteli, että mihinkään on muuten nuo hinnat menossa konsoleiden osalta jo silloin jo. Miettii, että mä olin silloin, silloin vielä pieni poika ja niin kuin suurimmat huoleet, mitä pitäisi, olisi pitänyt olla, että mä oon tehnyt läksyt ja, läksyt ja tota, pääsee kavereiden kanssa tekemään asioita sun muita, niin meikäläinen huolestui myös siitä, että kun pelikonsolit on, niin on kalliita. Köhö, niin tota... Miettiä, että sekin niin oma sekin on no, tämäkin niin ihan omaa oma meidänkin se voin sanoa voin varmaan tota, kuvitella että että tota, tämä Playstation 5 aika varmasti Tämä pro malli nimenomaan jää, jää varmaan monella monella tota, jää saamatta tuolla tota, tuolta niin joululahjapaketista tänä vuonna, että jos playstationin mielii haluta, niin kannattaa tämä vanhempi malli ehkä mieluummin ostaa, kun se on vähän halvempi, ei sekään tinkään mikään, mikään tota, niinku, halpa ole, mutta on se sillä tavalla, niin, niin kuin ajatellen tota, tota, kuluttajanäkökulmasta, Todella vähän, vähän halvempi, halvempi hankinta. Tietenkin jotkut, jotkut tota, niin hommaa, hommaa nämä konsolit niin käytettynä, niin saa vieläkin halvemmalla. Sehän on sitten tietenkin niin ihan oma juttuunsa. Mutta vähän niin kuin kysymys kuuluu, että mistä tässä maksaa? Maksaako, miksi, miksi maksaa? noin korkeata hintaa pelikonsolista tällä hetkellä, kun samaan hintaan saa, niin paljon monikäyttöisemmän ja vähän ehkä terokkaamman niin pelitietokoneen, jolla voi tehdä paljon muutakin kuin vain pelkästään pelata. Sillä voi tehdä koulutehtävät ja editoida ja voi tehdä myös radiolähetyksiä, jos niikseen mennee. <tuhu> Oi voi. Mutta raha-asiat raha ja Rip 5 Pro-hinnan kauhistelut sikseen huutistellaan vaan sille aiheelle tähän väliin. Oi voi. Lähdetään kumminkin kuuntelemaan musiikkia ja tavallaan, tavallaan sitä voi sanoa, että rahalla saa ja hevosella pääsee. Ja kun puhutaan hevosista, niin onhan... Kysymys voisi kuulua, että millaisesta hevosesta on sitten kyse, niin jos olisi aasista kyse, niin sitten sitä, sitten sitä kysytään kysymyksenä, että kuka sillä aasilla ratsastaa? Niin, tota, niin, niin sitä kysyy, kysyy myös Tiisu aikanaan levyllään, tänne ei jää kukaan. Ja, tota, lähetä kuuntelemaan tämä kyseinen piisi tähän väliin. Meillä on koljan melodiat Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen Kuka sillä aasilla ratsastaa Näinä vaikeina Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. testigos no somebody, no This is not love in the palm of my hands I knew it all since it began I want you to light a need And I'll light a Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Se kappale oli mienteme ja tota, esittäjänä oli Orville Pek ja Bukuaron. Tämä löytyy leviltä Stampede ja tämä on julkaistu tänne kesän aikana, tämä kyseinen levy. Ja voin henkilökohtaisesti suositella oikein lämmöllä, että tutustukaa tähän, tähän maskipäiseen tai no tähän tota, cowboyhin, joka tota. Niin Taitaa, taitaa tota, päässä vielä tänä päivänä, tänäkin päivänä esiintyä. Ja kyllä semmoinen semmonen, tota, artisti, että, että kun sen kerran kuulee, niin myös raavainkin, raavainkin uros alkaa itkemään tota, tämän, tämän tota, herran musiikkia kuunnellessa. Mutta mä itse päätin valita vähän, tommosen, vähän, vähän iloisemman vähän iloisemman biisin jossain määrin niin tota, hänen tuotannostaan, ja varsinkin tästä uudesta tuotannosta, mikä on saanut oikeastaan minut itteni hänen fanikseen. Ja tuossa tota, biisien aikana selaili hieman, hieman tota uutis ja täällä tota, ylellä uutisoidaan näin, että mikä oikeastaan itselläni alan ja tämän alan... Niin, öö, alalta valmistuneena vastikään, niin tuota vähän herättää kauhistusta öö, otsikolla lahtia aiko ajaa pienten koululaisten iltapäivätoimintaa alas. Lahden sivistyslautakunnalle esitetään tiistaina myös opetuksen karsimista perusopetuksessa ja lukion opintotarjonnan supistamista. Ja tämä tuota, tämä uutinen on siis tullut 10.9. Tämä on muutaman, muutaman päivän vanha jo. Mutta tuota, halusin tämän, haluan tämän nostaa sen takia, koska tuota, tämä herättää just koulunkäynnin ohjaajana tuota, todella paljon huolta, että miten, miten tuota, yksin perheet jätetään tämän kanssa. Että halutaan tehdä säästöjä ja niitä sitten, tuota, niin, niitä sitten niin, tehdään tavallaan ihmisten kustannuksella ja kasvatuksen kustannuksella. Täällä sanotaan näin, että, että tuota, ö, sivistystoimen tässä lukee nyt näin, että Lahden keväällä päättämä talouden tasapainotusohjelma on konkretisoitumassa mittaviksi säästöiksi lasten ja nuorten palveluissa. Sivistystoimen tulee hakea säästöjä, 6,1 miljoonaa euroa edestä vuoteen 2027 mennessä. Sivistyössä käsittelee ensi vuoden talousarviota ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaa tiistaina. Eli ne on, jo, tota, eli ne on sitä käsitelleet jo. Ja, tota, täällä myös lukee, että perusopetuksella on kohdistettu kolmelle seuraavalle vuodelle lähes 2,8 miljoonan euron menojen leikkaus. Se tarkoittaa opetuksen määrän ja laajuuden karsimista sekä harkinnonvaraisten palvelujen, kuten iltapäivätoiminnan vähentämistä tai alasajoa. Ja tuota, voi voi, siis, tai oikeastaan mä sanoin itse, että kau, kauhistuttavaa, koska tuota, öö, iltapäivätoiminta se voi kuulostaa jollekin niin todella sellainen, että no mikä juttu toinu on. Niin tota, se on todella iso juttu varsinkin lapsen kehityksen kannalta. Mä itse pääsen tästä nyt, väl, mä voin valittaa tästä asiasta, koska minä on, mä oon itse ollut, olen alalla nähnyt, että mitä, mitä se on. Niin tota, että kun se on kasva, kasvun kannalta todella tärkeä tuommoinen osa tuo toiminta. Mutta samalla se on myös todella tärkeä toiminta myös perheen kannalta, koska... Eihän kaikilla ihmisillä, jos asutaan jossakin, jossakin toisella paikkakunnalla kuin vaikka lähisuku, niin tota, eihän kaikilla ole sitä lähisukua heti siinä ö, lähellä, vaan, vaan tota, ne voi olla useamman tota, sadan kilometrin päässä, nämä lähisuvun ö, jäsenet tai sitten semmoiset ihmiset, joihin tota, nämä vanhemmat voi lapsen saa eli ykkös, kakkos, blokkalaiset plus sitten eri, erityis, erityisen tuen tarpeessa olevat, niin, tota, niin, ää, niin luottaa, niin tämä on kauheaa kauhea luettavaa. Omalla, omalla, nimenomaan tälläkin kohdalla, tietenkin ymmärrän, jos halutaan säästää, mutta kun niitä säästöjä tehdään vääristä, vääristä kohteista, Sä säästät, kun sä säästät tulevaisuudelta, niin sä säästät myös samalla kasvatukselta siinä. Niin tota, se jotenkin saa vaan surulliseksi surulliseksi pelkästään siksi, että, että se ajaa niin monen perheet, varsinkin työssä käyvät perheet pulaan. Että mitäs, mitä näille lapsille sitten pitäisi keksiä, jos, jos tota, tuo perus. No niin, jos tota opetuksen laatua. Vedetään, vedetään pien, niin heikompaan suuntaan ja sitten myös tätä, tätä tota tukitoimia, kuten esimerkiksi just tätä iltapäivätoiminnan vähentä, iltapäivätoimintaa vähennetään tai aleta, ajetaan alas, niin perheet on siinä ihan suoraan sanottuna kuin kanssa omasta. Siis tämä on niinku oma näkö mielinäkökulma, koska olen, olen nähnyt tätä... tätä tuota, Tätä iltapäivätoimintaa ja mä itse siis tykkään henkilökohtaisesti tota, o, iltapäivätoiminnan pyörittämisestä siinä suhteessa, että se on tota, semmoista. Siinä on omalla tavallaan kivaa se, että sä tavallaan pystyt niin, näkemään sitä niin kuin tavallaan vapaa-aikaa, mutta samalla sitä kumminkin siinä myös ollaan vähän niin tukena sille lapselle, joka oikeasti tarvitsee apua vaikka läksyjen teossa. Koska jos on vaikka, vaikka niin, että niin, vaikka että kotona ei välttämättä pysty tekemään läksyjä, niin vaikka, että pääsee niin myöhään töistä tämä vanhempi ja sitten, että vanhempi ei välttämättä jaksa auttaa niissä läksyissä, niin, tuota, niin siinä tavallaan jää se kotiläksyn tämä, tämä hyöty, tai se kotiläksy niin kuin, Asia jää jotenkin sitten huomaamatta. Ja sen takia esimerkiksi iltapäivätoiminta on vaan loistava paikka nimenomaan työssäkäyvien, työssäkäyvien vanhempien lapsille, että he voivat siellä tehdä ne kotiläksyt, koska se on, antaa sitten heille enemmänkin vapaa-aikaa. Ohjattua vapaa-aikaa, mutta sitten myös samalla se, ne läksyt on poissa mielestä, niin siltä päivältä, Et kyllä, se, kyllä se huolestuttaa, mutta tätähän se on, tätähän se on kun tuota, puhutaan, puhutaan maailmasta, kyllä me on itse vähän, vähän vihainen tälle asialle ja niin taitaa olla myös Texas Hippie Coalition, kun heillä tuota, on tällainen kappale kuin Pistoff and Mad About It, olisi kovin mukavaa kyllä itse tuota, lähteä, lähteä osoittamaan, osoittamaan tuota, mieltä tästä, tästä aiheesta, koska kyllä toi herättää huolta yhdessä jos toisessa ihmisessä, varsinkin tällaisessa, joka on opiskellut ja työskentelee, tämän, opis, on opiskellut alalle ja tietää, että millaisessa jamassa tässä Tämä maailma nykyään on, ainakin niin kuin tuol, tuon alan kannalta. Ja kuuntelemaan kuuntelen tähän väliin Texas Hippie Collision, ja siihen perään pistetään soimaan uh, Bad Religion ja 21st Century Digital Boy. Rangoria merodiat, jäsenki rattius ja vamo fantasmikin varressa! Kyllä mä kyllä jo vuodesta 2017. Century read Ja esittäjänä oli Bad Religion. Kyllä. Oikein tommosta pirteää, pirteää tommosta, äh, punk-henkistä punk rockmusiikkia tuo tämä kyseinen kappale. Oliko muistaakseni 94 vuodelta Vuodelta tämä kyseinen Against... Eipä ollutkaan, mutta 94. tämä oli 90 tämä Against the Green albumi. Olen unohtanut ihan täysin, täysin tämän, mutta oikein, oikein mukava, mukava isälevy. ja jonkun verran on nyt tullut viime aikoina Bad Religionikin kuunneltua. Muistan joskus, olinko minä 12-vuotias, kun minä olen tutustunut Bad Religionin musiikkiin ensimmäistä kertaa, se oli Guitar Hero pelin kautta, tämän ensimmäisen Guitar Hero pelin kautta nimenomaan, koska siinä oli tämä... Mm, vuoden 1994 livyltä oli tämmönen kappale kuin, äh, tai jolta vuoden 1994, tai kuin särin Bad Religion albumilta oli tällainen biisi kuin äh, Infected. Infected oli tota, Guitar Hero 1-settilistalla. Niin, tota, niin tuli joku sen kerran soitettua sitä kyseistä biisiä. Mitäs mieltä ootte muuten cover-musiikista? Tota, onko teidän mielestänne cover musiikilla paikkaa, ö, niin ö, nykyisessä, tai niin, ylipäätään onko covermusiikilla teidän, teidän sydämessäne paikkaa, Että, onko teillä mielessä mitään hyviä coverbiisejä, mitä, mitä tykkäätte popittaa tai tykkäätte kuunnella aina silloin tällöin, Kiva kuulla teiltä, että mitä, millaisia, mitkä biisit teitä, teitä sykähdyttää. Ja miksi kysyn tätä, koska seuraava biisi, mikä on tuota tuossa listalla, niin se on tämmöistä cover-musiikkia ja se on tota Volbeatia. Se on Wall tiedän... Tiedän, tota, että ihmiset, ei kaikki Wolbitista tykkää. Ja tota, tiedän, että on vähän, vähän tota, että ää, minä, heillä, heillä on vahvoja mielipiteitä yhtyästä. Mm. <laughs> Ai ei voi. Mä sanoin, että ei, kaikista musiikista ei voi kaikki tykätä. Tota, niin, niin, niin, Tätä joku tykkää. Ja mä oon kuullut myös sanontaa, että Wolbit että tota, on tavallaan. Tavallaan niin tämmönen kutsumaan nimi Volpitil on Tanskan popeda. <laughs> niin, tota, niin vois sanoa, että Tanskan Popeida esittää seuraavana cover-musiikkia heidän ensimmäiseltä pitkäsoitoltaan The Strength, The Sound, The Songs nimiseltä levyltä löytyvä kappale tota, Rollersin. niin Rollersin alkuperäisbiisiltä. Oliko, oliko niin, että Basity Rollerskin taas sitä coverin? Taisi olla coveri, niin se heidän tota, vetämänsä biisikin taisi olla, oliko se nyt niin, että sekin oli coveri, mutta kumminkin tota, kappaleesta I only wanna be with you on tota. kyse, niin tämä kyseinen kappale nyt on volbiitin eli Tanskan Popedan esittämänä, niin tota. seuraavaksi kuultavissa ja Tämän jälkeen lähdetään tota, katselemaan tota, melodia rähinnään, että miten sitä, ne tulokset nyt menikään. Ja mitä sieltä sitten soitetaan seuraavaksi. Olen, olen pahoillani, että minä en ole sitä markkinoinut tässä, tässä tuota, tokan tunnin aikana kovin montaa kertaa. Olisi pitänyt, olis pitänyt tehdä se paremmin. Mutta tota, palataan Wall jälkeen, niin tähän... Tähän tuota melodia ja katsellaan, että mikäs, mikäs biisi sieltä oikein tota, tulee tälle kertaan. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. selvillä. Ö, melodia rähinessä tällä kertaa kävi sillä lailla että tota, äänin 62 tota niin, voittajaksi päätyi tai voittajaksi selviytyi niin ä, tähän meikäläisen meidän tota, soitettavaksi seuraavaksi viisiksi seuraavaksi yhtyäksi tällainen yhtye kuin Deep Purple, ja tota, tämähän oli siis tosiaan Instagramissa käyty äänestys, eli tota, Instagramissa at media melankolia. jos kiinnostaa ihmeessä, niin tota, käyvä katsomassa tämä kyseinen, kyseinen sivusto, siellä meikäläinen myös mainostaa minun podcastia, jota minä venään tässä, tämän radio-ohjelman ohessa, ja tuota, teen siis podcastia ystäväni kanssa, ja ystäväni reiskan kanssa, ja hän, tuota, ja siinä jutellaan siis mediasta, ja ylipäätään median ilmiöistä, niin, äh, ja populaarikulttuurista, ja tämmöisestä vähän niin kuin monipuolisesta nyrttiviihteestä, monessa, monessa sen muodossaan, ja tuota, niin tämän kertaisesta melodia tosiaan tuo Deep Purple niin selviytyi voittajaksi ja me soitetaan Deep Purpleilta tämmöinen vähän vähemmän tunnettu niin raita vuoden 2005, vuoden 2005 albumilta Rapture of the Deep niin tuota, soitetaan Saman niminen raita, eli äh, Rapture of the Deep, ja tämähän levy ei välttämättä ole se, ole se tuota Deep Purplein paras levy, mutta äh, mä itse tikkaan, mä tikkaan ehkä senkin takia, että tämä on se levy, mitä mä eniten heiltä kuunnellut. Olen, en, en, en siis, mä voin myöntää, mä en ole ite mikään maailman suurin Deep Purplein ystävä, mutta... Kyllä mä heiltä niin vanhempakin tuotantoa kuuntelen. Vanhempain tuotantoa kuuntelen erityisesti on oma suosikkipiisi heiltä, heidän tota, vanhasta tuotannosta tai ylipäätään heidän tuotannosta kun puhutaan. Mutta mennään kuuntelemaan Deep Purple ja Rapture of the Deep se on tämänkertainen melodiarähinnän biisi ja se lähtee kuuntelemaan tällaisen tota, jinglen kautta. Melankolian melodiat, melodia rähinä. Melankoli. Ja Rapture of the Deep. oikein Makoosa biisi tuo. Tuo kyseinen aika proge vetonemiisi. Tietenkin on tiedä vaikka sanan proge koska tuossa aika yksin vähän tomusta vähän yksin kuulosta sointu kulkua taustalla tuommoinen niitä te se... Se oli hyvä biisi, mä, mä oon itse tämän, tämän levyn kanssa sellainen, että kun se tuolta hyllystä löytyy, niin tulee kyllä aina välillä, välillä ajattelen, että vois, vois kuulla Deep Purpleia, ja sitten levyn isken, isken sinne tuota, koneeseen. Tuossa lähetyksen alussa soitin yhden animebiisin, niin ajattelin, että tähän tuota, lähetyksen suorallakin voisin soittaa yhden, ja Soitan sellaisen animebiisin, minkä animea olen tässä myös nyt sitten viime aikoina katsonut uudemman kerran. Ensimmäisen kerran tämän sarjan pariin eksyin 20 vuotta sitten, kun aloitin animeharrastusta, siis aktiivista animeharrastusta. Ja, tuota, ja tämän animen nimi on Neon Genesis Evangelion, ja varmasti joillekin siellä sanoo, koska tämän kyseinen sarja on esitetty Suomessa, Tota, sub tv nimisellä kanavalla, ja sieltä sitten tämän tunnuskappaleen, eli Sankokuna Tension teese tota, ajattelin soittaa tähän väliin, tähän, tota, illan loppusuoralle. Tämän jälkeen soitellaan Kierrepallohitti, joka on, tota, poiminta tuolta mun levyhyllystä, ja tämmönen, ö, niin erityinen poiminta levyhyllystä, ja sitten tuota, sen jälkeen olisi illan viimeisen hitaan paikka. Mutta tähän väliin Neonkenesis -Evangelionista, Neon Evangelionista musiikkia, joko, joko takaisin esittämänä zankoku nattensi no tese. No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. <tos> Tensino ja esitteenä Joko Takahasi, Tää löytyy animesarjasta, nimeltä Neon Onkin, Esisevangeli on oikein hyvä sarja, jos minulta kysytään. Suosittelen kyllä kaikkia katsomaan sen, vaikka ei animesta tykkäisikään. On aika kerppallohitin. Kerppallohitti on tämmöinen segmentti, missä minä soitan jonkun tota, levyn, tota, jonkun itse valitsemani. Öö, ja tota, nimenomaan erityisen levyn tuolta minun hyllystäni. Ja tällä kertaa tämän kyseisen levyn nimi on City of Evil. Tämän on tota, esittäjä tällä kyseisellä levyllä on Avenged Sevenfold, ja tota... Tämä Avenged Sevenfold on tuun yhtyö, mikä, mikä herättää mielipiteitä, mutta itselleni tämä City of Evil-levy on nimenomaan tosi rakas. Monestakin syystä, että se oli ensimmäinen Avenged Sevenfold-albumi, minkä ikinä tota, hyllyyni tota, tuli nostaneeksi, mutta myös sellainen, mikä kautta mä oikeastaan tykästyinkin Avenged Sevenfoldin musiikkiin. Mä en, ole sitä, mä en ole sitä koulukuntaa, joka tykästyi uh, Avenged Sevenfoldin Nightmarein tai Hail to the Kingin kautta. Mä olen sitä uh, niin sanottua vanhempaa, vanhempaa kastia. Mutta Avenged Sevenfoldin kappale Seas the Day kierrepallo tota, kierrepallohittinen, ja se lähdetään kuuntelemaan samaan tien. Melankolian melodia. Kierrepallohitti. Since the day you died, regretting the time you lost, it's empty and cold without you here. Too many people to wake up. I see my vision burn. I feel my memories fade with time, but I'm too young to. Avenged Sevenfold ja Seas Tämä Day. Tämänkertainen kierrepallohitti. Ja tota... Tämä alkaa olla kuule tässä tältä erää. Kiitoksia teille kaikille. Tota, kello on nyt sopivasti 12. Ja pistetään tästä kuule tämänkertainen Melankolia Melodiat purkkiin. Illoin viimeisen hitaan muodossa, joka on cover biisi. Tänään tuossa 13 Tuota, päivä perjantaina äh, syyskuussa tuota, julkaisi Blind Channel uutta musiikkia coverbiisin muodossa ja tuota, he tekivät tämän kyseisen coverbiisin vähän niin kuin juhlistaakseen sitä matkaa minkä tuota, tämä Dark Side heille tuota, niin ä, aiheutti tai oikeastaan minkä tämä rakensi ja se tota niin kappale, joka, tota, jota he coveroivat, on Backstreet Boysia. Yllätys kyllä. Ja tota, heidän kappaleensa tota, Everybody Backstreets Back ja Blind Channelin kohdalla se kääntyykin nimeksi Everybody Blood Bros Back. Ja se lähdetään kuuntelemaan illan viimeisen hitaana. Kiitokset teille kaikille, moi Jevu ja me kuulla tiistä tuota, te, te, tuota kaikista sitten taas tulevaisuudessa. Hyvää yötä ja kauniita unia. Joo, taitaa olla aika illa viimeisen hitaan. for better than Liste F e.